Розділ 8. Недільний ранковий сон місіс Кемп завжди був дещо міцнішим і тривалішим, ніж, скажімо, сон у суботу або в п'ятницю. Інакше б Ліза тієї неділі взагалі б не виспалась. Вона прокинулась, протерла очі. Поступово згадала, як ходила напередодні до театру, та й все інше. Ліза витягла ноги і випустила блажене зітхання. Серце її переповнювало захоплення, вона думала про Джима, і по тілу розливалася любовна знемога. Вона заплющила очі і уявила собі його теплі губи, закинула руки, немов обіймаючи його за шию, наче наближаючи до себе. Вона майже відчувала, як кулюча борода торкається щік, а сильні міцні руки, подібно до лещад. Обхоплюють талію. Ліза посміхнулась і знову глибоко зітхнула, потім випростала руки з нічної сорочки і почала їх розглядати. До чого ж вони худенькі? Просто пара кісток, ні м'язів, ні шкіри, і до того ж такі бліді, що було видно візерунок набряклих вен. А Ліза раніше не помічала, як руки у неї огрубіли. Стали червоні В пальці в'ївся бруд, а нігті були обламані, а то й обкусані до м'яса Вона підвелася з ліжка і стала дивитися в дзеркало над каміною полицею Пальцями розчесала волосся, усміхнулась сама до себе Личко у неї було гостреньке, зате щічки свіжі, біло-рожеві, а очі великі, темні, як і волосся Ліза почувала себе дуже щасливою. Одягатися не хотілося. Хотілося мріяти. Ліза, аби як зібрала волосся в узол, накинула спідницю прямо на нічну сорочку, сіла біля вікна і оглянула кімнату. Більшість прикрас інтер'єру, які були у розпорядженні місіс Кемп, зосереджувались на камінній полиці. Основну композицію складала груша, яблуко, ананас, грона винограду та півдюжини пухких слив, майстерно зроблені з воску і дуже популярні всередині цього найславетнішого царювання. Кожен плід був пофарбований у відтінки, призначені йому природою. Яблуко хизувалось червоними боками, виноградини відливали синє-чорним, листя кольору маланхіту надавали композиції закінченості. Урожай лежав на підставці під чорне дерево, покритий чорним оксамитом. Від бруду і пилу його захищав вражаючий скляний ковпак, оздоблений червоним плющем. Лізі завжди приносило задоволення дивитися на цю композицію. От і зараз, побачивши ананас, їй захотілося їсти. Два кінці полиці врівноважували два рожеві глечики – Розписані по фасаду блакитними квітами, навколо шийки готичними прозористими літерами йшло пояснення дружній подарунок. Ці композиції відносились до пізньої епохи, проміжки були заповнені лататтям і чайними парами, в середині позолота зовні міський вигляд. Чимала кількість цієї сувенірної продукції встигла розбитись, але була дбайливо відлагоджена за допомогою клею. Та й взагалі, на думку знавців, кераміка від тріщини, другої, в ціні не втрачає. Ще на камінні полиці стояли портрети. З портрету в оксамитовій рамці на лізу дивились невідомі особи у старовинному одязі. Жінки в сукнях з корсетами та тісними рукавами, з прямими проділами у прямому волосі, з печаткою суворості на обличчі, з твердими підборіддями та вузькими губами. З поросячими очима та всі в зможках. чоловіки втиснуті у недільні костюми, задубілі, в пристойних позах, кожен з довгими вусами, голеними підборіддями, і такими виразами, ніби на плечах у них непідйомна, хоч і незрима ноша. Ще були знімки батька і матері, місіс Кемп, або також заручених, або щойно повінчених пар. Неодмінно дама сидить, а джентльмен стоїть, поклавши руку на спинку її стільця, або джентльмен сидить, дама стоїть, поклавши руку йому на плече. Ці знімки стояли на камінній полиці, висіли над нею та на інших стінах, а також над ліжком. Кожен, хто потрапляв у кімнату, опинявся в оточенні застиглих у вічній нерухомості осіб. Фоном служили шпалери, що вицвіли від старості. В особливо критичних місцях укріплені кольоровими додатками до різдвяних випусків газет. Привертала увагу пронизана патріотизмом картина, на якій був солдат, який трясе руку поваленого товариша, а другою рукою кидає виклик банді арабів. Була тут і стила вишня. Мається на увазі репродукція із популярної книги а також портрет Маркіза Лорна, витончено одягнено красення, що був предметом обожнювання місіс Кемп із самої смерті містера Кемпа. На другому календарі був портрет королеви, який дещо втратив у плані величі через вуса, які в нападі шанобливості підмалювала вугіллям наша Ліза. Меблі складали рукомийник і вузький комод. Що служив також буфетом для каструль, сковоріток та глиняних горщиків, що не поміщалися на камінних гратах, біля ліжка стояли дві табуретки та лампа. Більше в кімнаті нічого не було. Ліза все це оглянула і залишилася цілком задоволеною. Вона застромила шпильку у верхній кут благородного маркіза, щоб не допустити його падіння покрутила фаянцеві сувеніри і стала вмиватись. Потім одяглася і поїла хліба з маслом. Залпом випила кухонь холодного чаю і пішла на двір. Хлопчаки, як завжди, грали у крикет. Ліза попрямувала до них. «Я з вами». «Давай до нас, Лізо!» Пролунало півдюжини радісних голосів, а капітан команди додав. «Іди до ліхтаря, будеш подачі рахувати». Ось я зараз тобі в самому ліхтар поставлю, підкинула Ліза. Сам рахуй, а я буду відбивати, інакше не граю. Та ти ж завжди відбиваєш, заявив капітан, який не проминув скористатися своїм становищем і вже стояв у фірці. Або я відбиватиму, або грайте без мене, сказала Ліза. Ерні, та нехай відбиває. – закричало двоє-троє членів крикетної команди. «Гаразд, нехай!» Капітан неохоче простягнув Лізи биту. «Все одно, довго ж не протримаєшся!» «М'яч за полем!» – пролунало дюжини голосів. Коли м'яч, не торкнувшись Лізної бити, приземлився за куртками. Капітан поспішив повернути свою чергу. Проте Ліза не віддавала бити. «Перша подача не рахується!» – кричала вона. «Ти ж не казала, що перша подача не рахується!» – обурився капітан. «Я говорила, і я сказала, коли м'яч полетів, про себе!» «Гаразд, нехай!» – повторив капітан. І тут Ліза побачила Тома серед глядачів. І оскільки того ранку вона була прихильна до всього світу, вона гукнула – «Привіт, Томе, давай із нами, будеш подавати, тому що тут в подаваючих руки не з того місця ростуть». «Так-так, пропустила подачу, а тепер ще й сердишся», – буркнув хлопчик. «Ти мене грати не вчи, не на ту напав, а перша подача завжди не береться до уваги, це вже правило таке». Том подавав дуже повільно та м'яко, щоб лізі не довелося робити зайвих рухів. Ліза також і добре бігала, і незабаром на її рахунку було вже дванадцять очок. Інші гравці почали висловлювати невдоволення. «Так він же ж їй завжди піддається, він і не хоче її обіграти. Гей, ти, та ти нам усю грузі псуєш!» «Начхати, – говорила Ліза, – у мене дванадцять очок, вам стільки і не снилось. А тепер мені вже набридло, я сама з гри виходжу». «Ходімо, Томе». І вони з Томом вийшли з ри, а капітан нарешті заволодів битою. Крикет продовжувався. Ліза притулилась до стіни. Том стояв навпроти неї, сяяв, як новенький шилін. «Чуєш, Томе, а ти де ховався? Я тебе сто років не бачила». «Так я і не ховався, я тут і був. І я тебе бачив, хоч ти мене і не помічала». «Міг би підійти і сказати «доброго ранку», хто ж тобі не давав?» «Не хотілося тобі набридати, Лізо». «Ні, ну ти дурень, скажеш такої «набридати». Я думав, що я тобі не до вподоби, щоб на кожному кроці тобі й та й траплятись». «На твою думку, я тебе бачити не можу? Думаєш, я би поїхала з тобою на пікнік, якби ти мені не подобався?» Ліза відчайдушно лукавила, але того ранку вона була така щаслива, вона любила увесь світ, і Том ішов у комплекті. Вона на нього дивилася так ніжно, і до того довела хлопця, що в нього серце підскочило до горла, і він слова не міг сказати. Ліза глянула на будинок, де жив Джим, і побачила в дверях дівчину приблизно одних із собою років. «Чуєш, Томе, глянь туди», це не Блейстонів, дочка вийшла. Вона сама. Піду поговорю з нею. Ілі, закинувши Тома, попрямувала до дівчини. Ти Полі Блейстон, правда ж? Правильно, відповіла Полі. Я так і думала. Твій тато мені казав, адже ти мою доньку не знаєш, так? А я йому не знаю, звідки ж мені її знати. А він мені каже, ну коли зустрінеш її, ні за що не помилишся. І справді я й не помилилась. Мама мені каже, я вся від тата, від неї ні крихти не взяла. І вони обидві засміялись. «А куди ти йдеш?» – запитала Ліза, скоса подивилась у руки Полі. «За Морозовом на обід. Там в кінці вулиці і куплю». Тато сказав, учора ввечері йому пощастило. Тож нині у нас морозиво на солодке. Можна з тобою? Звичайно, а вони взялись за руки, немов дружили з пелюшок, і попрямували в кінець вулиці. Цією чудовою вулицею вони йшли, доки не дійшли до кіоска, де італієць продавав потрібний їм товар, спробували усі сорти, зробили непростий вибір. Полі положила шести пенсовик. І італієць наповнив коробку, яку вона принесла собою, і здавалося, що їсти з цієї коробки це небезпечно для життя. На зворотньому шляху Полі раптом вигукнула Тато йде. Лізене серце шалено забилось, щоки запалали, але одразу ж і нею опанував сором. Вона опустила голову, дивилася в землю і пробелькотіла Мені треба додому. Мама хворіє. Подивлюсь, як у неї справи. І перш ніж Полі встигла відповісти, Ліза шмигнула у свої двері. Справи у місіс Кемп були дуже погані. «А, з'явилась! Де тебе носило?» – завела вона, тільки но Ліза переступила поріг. «Що з тобою, мамо?» «Що зі мною?» «Ні, та ви гляньте, вона ще питає, що зі мною». «Та як в тебе язик повертається?» Мерзена кинула хвору матір «Одиноку, одиноку, добра дочка, нема чого сказати» «Та що ж сталося?» «Мовчи, не смій розкривати свій брудний рот» Матір одну залишила, коли ревматизм ніби з ланцюга зірвався Та ще й нервалгея на додачу «У мене весь ранок нервалгея» Голова тріщить, здається, тепер кістки розколюються і мізки випливають, а вона вештається, невідомо де. Мати хвора лежить, що хвилини може Богу душу віддати, чекає на неї паршивку, а вона не йде, чай матері не готує. Довелося самій ставати, аби як чаю зробити, та з такою нервалгеєю, а якби пожежа сталася. Мати б хвора живцем згоріла, а цій мерзотниці і діла ніякого немає Вибач, мамо, я тільки на півгодинки вискочила, не думала, що ти прокинешся І вогню, до речі, не лишала Ах ти невдячна, ось я коли дівчиною була Я хіба зі своєю матір'ю так говорила? Тебе ніби як хрест на шию повісили за гріхи щоб рідна дочка хвору матір залишила голодною смертю та горіти живцем Сутінки зущались до повної темряви Місіс Кемп виснажена стражданнями як фізичними, так і душевними Уже давно спала Ліза почала думати Вона думала про багато речей Наприклад, вона не могла зрозуміти, чому сьогодні вранці утекла від Жима «Дурна! Ось хто я така!» – сказала сама собі Ліза. Воістину, минулої ночі минуло років сто не менше. Лізі здавалося, те, що сталося, було дуже давно. Вона не говорила з Джимом цілий день, адже їй стільки хотілося йому сказати. В надії побачити його Ліза підійшла до вікна і виглянула, але не помітила жодної душі. Вона зачинила вікно і сіла поряд Час проходив, а Ліза все думала З'явиться Джим чи не з'явиться? Питала себе, чи думав він про неї стільки, скільки вона про нього Поступово її думки втратили чіткість, наче туман затягнувся Ліза почала клювати носом Раптом вона здригнулася і не відразу зрозуміла Чи справді щось почула? Чи не наснилось їй щось? Вона прислухалась? Звук. Три-чотири легкі удари в раму. Повторився. Ліза відчинила вікно і прошепотіла. «Джиме!» «Я!» Віддалося в темряві. «Давай, виходь!» Дівчина зачинила вікно, ковзнула в коридор, відчинила двері на вулицю і ледве встигла їх зачинити, Бо Джим, вдершись, зріплі з обома руками і притиснув до грудей. Ліза пристрасно його поцілувала. «Я знала, Джиме, що ти сьогодні прийдеш. Мені щось підказувало ось тут». І Ліза тиснула себе в серце. «Тільки чому ж? Чому ж ти так довго?» «Та я не міг раніше. Хотів, щоб народ розійшовся по домівках. Поцілуй мене!» і до її рота І Ліза обм'якла в його обіймах Ходімо, пройдемося А Лізо Ходімо Вони говорили пошепки Іди провулком, а я вулицею О, ти маєш рацію Джим ще раз поцілував Лізу І вискочив з коридору А вона зачинила за ним двері Ліза повернулася в кімнату За капелюхом Потім прокралась коридор Прислухалась чи не йде хтось із сусідів зверху. Вона ще наважувалась вискочити за двері, коли почувся поворот ключа в замку. і тільки не встигла відскочити, інакше б її прибили дверима. На сходи вийшов сусід зверху. «Гей, хто тут?» «Містер Ходжес, як ви мене налякали? Я тільки вийти зібралась». Ліза густо почервоніла. Добре, що на сходах було темно. «Доброї ночі, містере Ходжес!» – додала Ліза і вийшла. Вона пробиралась стороною, тримаючись у тіні будинків, наче злодюжка. Полісмен провів її довгим, підозрілим поглядом. що не задумала чогось протизаконного? Лише вийшовши на дорогу, дівчина змогла вдихнути на повні груди. Джим ховався під деревом. Ліза кинулась йому на шию. Вони знову почали цілуватися.